Surja, Elkaria, Mekase, njëmbëdhjet vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit Gjemimi i të mërshëm Që është gjemimi i të mërshëm? kush mund të ta shpjegoj ty se qfar është gjëmimi i të mërshëm? Atë ditë njerëzit do të jenë si fluturat e shpërndara, kur se malet si leshi i shprishur. Saj përket ati veprat e mirat të të cilit do të rëndojnë në peshore, a i do të ketë një jet të kënashur në gjenet. E sa i përket ati veprat e mirat të të cilit Nuk do të rëndojnë në peshore, a i do të ketë si strehim humënerën e gjëhenemit. Kush mund të ta shpjegoj ty se që është humënera e gjëhenemit? Ajo është një zjarë i vrullshëm.